În această seară, dragi copii, ascultați povestea Sângele Vindecător, după o minune făcută de Hristos când era răstignit pe cruce. Autor și lectură, Antoaneta Velcovici. Pe vremea lui Hristos, când pe Golgota era răstignit mântuitorul pentru păcatele omenirii, unul dintre ofițerii romani, care se îndrăgostise de o creștină, a aflat că mama și sora lui se îmbolnăviseră de boala leprei, o boală a acelor timpuri, o boală foarte grea, de care nimeni nu se mai vindeca. Lepra se transmitea foarte ușor de la un om la altul, pentru că acum 2000 de ani nu existau medicamente, iar traiul evreilor era mizer și plin de lipsuri. Lepra era considerată și o pedeapsă a lui Dumnezeu, iar leproșii erau alungați din societate. Ei trăiau izolați într-o vale departe de cetatea Ierusalimului, iar în acea vale, care era foarte adâncă, Odată ajuns cineva acolo, nu mai avea voie să se întoarcă, pentru că era contaminat de lepră. Acolo și-a găsit și ofițerul roman, mama și sora, atinse de boala leprei. Mama lui nu mai avea degetele de la mâini, mâncate fiind de această boală groaznică, iar sora lui aproape orbise. Pentru că iubea o creștină, ofițerul roman participase de mai multe ori la întâlnirile din catacombele creștinilor, niște peșteri în care se ascundeau ca să asculte cuvintele de învățătură ale apostolului Petru, după ce acesta le auzise la rândul lui de la învățătorul său Hristos. Aici afla tânărul păgân despre Iisus Hristos și despre minunile pe care el le săvârșea peste tot unde mergea și le vorbea oamenilor despre Tatăl Ceresc și împărăția lor, unde sufletele noastre aveau să trăiască în viața veșnică, după ce Fiul lui Dumnezeu avea să se răstignească pe cruce. Auzind aceste învățături în catacombele creștine, ofițerul roman le ia pe sora și pe mama lui din Valea Leproșilor și le duce în locul unde aflase că acest Mesia urma să fie răstignit. O ținea pe brațe pe mama sa, care, slăbită de boală, nu avea putere să meargă pe picioarele ei, iar de brațul lui se sprijinea sora lui. Pe amândouă le ținea acoperite cu broboade să nu vadă oamenii că ele erau leproase, cu toate acestea, unii din mulțimea adunată pe drumul ce ducea spre Golgota, își dădeau seama că cele două femei acoperite complet erau leproase și strigau, Fugiți, lepră, lepră, fugiți! Astfel că cei trei au reușit cu ușurință să ajungă aproape de crucea pe care era răstignit acel Isus, despre care aflase în catacombe de la apostolul Petru că era chiar fiul lui Dumnezeu, care venise pe pământ să mântuiască lumea. Îl priveau pe răstignit care tocmai își dăduse sufletul, pentru că au auzit când acesta a zis sfârșitul sa și a rămas nemișcat. Atunci a început o furtună îngrozitoare, cu fulgere și tunete, cerul s-a întunecat ca noaptea, iar pământul a început să se cutremure. Vuietul care se pornise îi asurzea, iar ploaia cădea în rafale puternice. Tot s-au îngrozit și s-au împrăștiat, iar lângă cruce... Stăteau ca împietrite trei persoane, două femei și un bărbat. Una dintre femei era chiar preasfânta Maica lui Hristos, care plângea sfâșietor, iar cealaltă era Maria Magdalena, sfârșită de durere și ea. Bărbatul era Apostolul Ioan, iar lângă ei se afla și un roman, care a zis Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Era asutașul Corneliu, care, văzând furtuna și cu tremurul iscate din senin, după ce Hristos și-a dat Duhul pe cruce, și-a dat seama că era Fiul lui Dumnezeu acela. Ofițelul roman simțea o durere groaznică în piept și lacrimile îi curgeau și roaie pe obraji. Și-a strâns mai mult sora și mama în brațele sale, iar cele două femei plângeau în hohote, toți trei fiind căzuți în genunchi la câteva zeci de metri de cruce. Șuvoaiele de apă care veneau peste ei de pe colina unde era Hristos răstignit erau acum rușii de sângele care se prelingea din rănile Domnului pe lemnul crucii, iar apoi pe pământul inundat de ploaie. Toți trei s-au umplut de apa însângerată, dar nu le păsa. Ofițerul cu cele două femei plângeau și se căinau de mila celui răstignit și spuneau că și ei îl iubesc așa cum era iubit de către creștin. Apoi cel răstignit a fost luat de pe cruce de bătrânul Iosif din Arimatea și dus de acolo pentru a fi înmormântat. Zdrobiți de durere, ofițerul roman împreună cu cele două femei s-au ridicat din locul unde stătuseră în genunchi și au dat să plece. Furtuna și întunericul dispăruseră, iar geana de lumină care a la apusul soarelui le-a permis să vadă că erau plini de sânge cu apă pe tot corpul. Tot atunci, ofițerul roman a văzut că mâinile mamei sale se vindecaseră, iar sora lui a strigat, Văd, văd, frățioare! Mamă, ne-am vindecat amândouă! Eu văd și tu ai din nou degete la mâini!" Au început să plângă de bucurie și, înțelegând că sângele celui răstignit le-a vindecat, au dat slavă Dumnezeului creștinilor pe care l-au mărturisit și ei chiar din acel moment. Ofițerul roman cu mama și cu sora lui, care fusese răpăgâni, au devenit din acea zi creștini mărturisitori ai credinței în Hristos Dumnezeu, care îi vindecase atât trupește cât și sufletește. Noapte bună copii!